שיעור 12, חלק א' ביקור בקיבוץ. היום הכיתה שלנו נוסעת לבקר בקיבוץ. אנחנו גרים בעיר. לחלק מהתלמידים זה הביקור הראשון בקיבוץ. אנחנו מגיעים לקיבוץ, נכנסים לחדר האוכל הגדול. חדר האוכל ריק כי כל החברים עובדים. חלק עובדים בפרדס וחלק בשדה. החברות עסוקות בבתי הילדים, במכבסה או במטבח הקיבוץ. אחד החברים מספר לנו קצת על הקיבוץ. הוא מספר שבקיבוץ כל החברים והחברות שווים. הם לא מקבלים כסף בעד העבודה שלהם, אבל הם מקבלים כל מה שהם צריכים. הקיבוץ בנוי על יסודות של שוויון, שיתוף ואחריות הדדית. אנחנו מבקרים בבית התינוקות, גן הילדים, ובית הספר. בקיבוץ כל הילדים גרים יחד. כולנו נהנים מאוד מהביקור בקיבוץ. חלק ב', ב בלול. דליה, לאן את רצת? אני הולכת לבקר בלול. גם אני באה. אני אוהבת לבקר בלול. מה את אוהבת שם כל כך? אני אוהבת לאסוף את הביצים הצריות. הנה הלול. כן, אפשר להרגיש זאת על פי הריח. אני רואה שיש לכם הרבה עופות. יש לנו כאלף תרנגולות. בשדה אני רואה מספר פטריות בשדה, אולי ניקח כמה מהן הביתה? האם את יודעת לזהות פטריות טובות למאכל? קל מאוד לזהות אותן. החלק העליון הוא חום, והחלק התחתון הוא צהוב. בסדר, אבל איני יודעת הכלל לשים אותן. שימי אותן בסל. האם הפטריה הזאת טובה? כן. והפטריה הזאת? מצוינת. בדרך כלל, אם יש לך ספק, לא כדאי לקחת את הפטריות. חלק ג' טיול באופניים עזבנו את נתניה לפני שעתיים כמעט. רגליים מתחילות לכאוב. אני חושב שטעינו בדרך. כן, גם אני חוששת שטעינו. הנה היא אדם עובד בשדה. סליחה, אדוני, האם אנחנו רחוקים מהרצליה? כן, אתם רחוקים מאוד ילדים. מהי הדרך להרצליה? אתם רואים את הקיבוץ. כאשר תעברו את הקיבוץ, פנו אל הכביש הראשי מצד שמאל. מה המרחק להרצליה מפה? שבעה עד שמונה קילומטרים. לעזאזל, בפעם הבאה ניסע במכונית.